är 15-20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 10. Gud ser dig. Finns det någon som kan säga var friden bor? Var jag kan finna ro? Jag har sökt dag och natt att min dröm hinna fattas. Finns det frid? Säg, vad ska jag tro? Gud ser dig, vill ge dig av sin frid. Gud hör dig, vill ge dig verklig ro. O, jag minns en min barndoms försvunna frid i långa sommardagar. Himmel blå, gräs och grönt, allt var rofyllt och skönt. Men nu finns bara ångest kvar. Gud ser dig, vill ge dig av sin frid. Gud hör dig, vill ge dig verklig ro. Jag har sålt min själ för världens glans, förbränt mitt hjärtas mark. Inget värde jag har, bara aska är kvar av den lycka som var så stark. Gud ser dig, vill ge dig av sin frid. Gud hör dig, vill ge dig verklig ro. Vill ge dig Jesu frid. Hemlighet Gud har en hemlighet som jag har fått höra. Gud har en hemlighet han viskat i mitt öra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 Så många djupa läror finns det i världen som säger att de ska ge vägledning på färden. Med grumlig lära och ett krångligt bud, jag litar nog på det jag hört av Gud. Guds hemlighet är enkel, men den vinner. En korsmärkt hand som plötsligt avväpnar och binder de onda krafter som har styrt vår jord-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 Tro kan man väl göra på vad som helst. Inte alls, inte alls. Jag tror Gud finns, räcker inte det. Inte alls, inte alls. Du måste tro på Jesus, min vän. Det är vägen till himmelen. Tro på Jesus, tro på Jesus. Jesus var väl en vanlig man. Inte alls, inte alls. Över människa var han förstås. Inte alls, inte alls. Han var Guds egen levande son som kom till jorden fjärran ifrån. Han var Guds son. Han var Guds son. Men han dog väl som alla gör. Inte alls, inte alls. Ja, han dog för sin tro förstås. Inte alls, inte alls, han dog för dina synder, min vän. Försona hela mänskligheten, dog för alla, dog för alla. Dog han så var det väl slut med det. Inte alls, inte alls. Då är det hopplöst att tro och be. Inte alls, inte alls. Han uppstod och han lever idag. Han hjälper den som känner sig svag. Jesus lever. Jesus lever. Och från avdelningen Spaltare. Minnesbilder och minnesluckor. Den här gångna veckan har min fru och jag varit på Nyhem, det vill säga pingstörelsens stora sommarkonferens utanför Mullsjö i Västergötland men också nära Smålands Jerusalem, Jönköping. För över 50 år sedan började vi resa dit och lyssna till många kända förkunnare och sångare i jättetältet med flera tusen sittplatser. Och det som betydde praktiskt taget lika mycket var att gå bland tallarna på konferensområdet och prata med vänner och bekanta. Jättetältet har nu mera blivit en stor praktisk möteshall och serviceanläggningar, kaféer och toaletter och campingmöjligheter har under åren moderniserats. Men mötena med människor består. Det underbara och samtidigt lite skrämmande är att jag fortfarande möter många av dem jag träffade här för 40 eller 50 år sedan. Vi känner igen varann, även om det ibland tar några ögonblick att i minnet koppla ihop ansiktet och namnen och platsen. Och om det slirar ibland är det väl förståeligt. Min fru och jag har varit pastorspar eller missionärspar på sju olika orter och i tio olika församlingar. Dessutom har jag rest runt ensam eller med utländska gäster på massor av platser i olika gudstjänster och andra sammanhang. Det finns alltså oändligt många minnesbilder och tyvärr också många minnesluckor av människor och händelser. Hjärnan är ett märkligt ting, detta jättearkiv där så mycket finns i rummen och på hyllorna. Ofta är det svårt att få tag i och sen finns det plötsligt bara där. I min ålder kan man lätt få för sig att skriva sina memoarer, sin livshistoria, ibland kortfattat och ibland onödigt detaljerat. En del av dessa författare som också är mina vänner eller bekanta har ett fenomenalt och detaljerat minne och klarar nog av denna uppgift tämligen väl. Själv bestämde jag mig för ganska länge för ganska länge sen att min väg är att låta mina sånger och dikter och andra alster vara fragment och fjärilar som återger ögonblick, upplevelser och eventuella insikter i mitt liv. Det räcker för mig. Tillbaka till dagarna den här veckan. Vilken överraskande glädje att möta människor i 30-årsåldern eller kanske 10 år äldre som kommer fram och säger Hej min pastor som döpte mig som tonåring eller något liknande. Ofta känner jag personerna mycket väl efter att under ganska lång tid har träffat dem så gott som varje vecka i barnkören eller kyrkans gudstjänster. Men att det var jag som döpte dem, eller var med när de gjorde någon särskild och viktig erfarenhet, det kommer jag inte ihåg. Det är en del av deras historia och livsberättelse, men har redan slutat finnas i min egen. Och de frärliga minnesluckorna. När människor kommer fram och hälsar och har varit... Nästan närmaste grannar med mig på någon plats och jag praktiskt taget inte har en aning om det, då är det pinsamt. Då talar jag inte om dem som kommer fram och säger Känner du igen mig? Du bodde hos oss en natt för 30 år sedan. Vi åt middag tillsammans. Där känner jag mig inte särskilt misslyckad för att jag inte minns. Jag mötte också... Den sympatiske pensionerade missionären och läraren som hälsade vänligt på mig och sa Vi känner väl varandra, vad är det nu du heter igen? Och så förnyade vi bekantskapen, lika mycket för mig som för honom, och pratade en stund. Minnesbilder och minnesluckor, den del av livet och bitar av mitt liv som jag har tappat dem har någon annan kvar som ett gott minne och en god erfarenhet. Vilken tröst när man ibland undrar om det blev något av det man gjorde. Vi har lätt för att döma ut andra och oss själva också. Men vi har ju inte alla fakta, inte ens alltid den vi borde ha i minnet. Det bästa med minnenas promenad bland tallarna på Nyhem, vet du vad det var? Jo, att möta gamla och nya vänner och bekanta. Och känna värmen och samhörigheten nu. Det är nu vi lever. Och en dikt ur avdelningen dikter. Tankar i tältmöte. Jag sitter i jättetältet på sommarkonferens. Tälttaket rör sig som en gigantisk lunga, vidgas och sjunker ihop igen. Det är ju så det är. Nyhemskonferensen är pingstvännernas och deras vänners andliga grönområde för att andas fritt, hämta andligt syre i en omgivning av nedsmutsning och avgaser. Storstäderna har sina Hyde Park, Central Park och Djurgården. De kristna har sina lungor i Nyhem, Torp, Lapplandsveckan och på Höne. Numera går föresen luftslangar via radio och internet ut över hela landet och över världen. Någon hörde just av sig från Australien. Sommarlandskapet och bön och lovsång under en böljande tältduk. Syresättning av kropp och själ och ande. Och dekoren av lupiner och hundkex står bra mot grönskans fond och himlen och vattnet. Man får tacka. Och den dikten var skriven 2005. Och en bön. Om jag blir dement. Herre, du vet hur jag fasar för detta. Lite distré eller glömsk är okej, men inte detta. Jag vet att livet är skört och att en olycka en stroke eller en hjärtinfarkt eller galopperande cancer kan klippa av livstråden snabbt eller helt oväntat. Jag är beredd på det herre, men inte på demensens långsamma utplånande av tankens flykt, minnena, kontakten med omgivningen, jag och själva personligheten. Låt mig dö levande om möjligt. Men om jag blir dement så ber det Herre, låt mig bli det så skonsamt som möjligt för omgivningen. Låt min slippa bli elak och oregelig. Lite clown har jag nästan alltid varit, låt min demens om ro, möjligt roa andra. Låt mig helst få slippa, men om jag blir dement, hör denna min bön. Amen.